Kita memohon pertolongan dan keampunan daripada Allah Azza wa Jalla. Kita berlindung dengan Allah daripada kejahatan jiwa kita serta keburukan amalan-amalan kita. Sesiapa yang diberikan petunjuk oleh Allah tidak ada sesuatu pun yang boleh menyesatkannya. Dan sesiapa yang telah disesatkan oleh Allah tidak ada sesuatu pun yang boleh memberi petunjuk kepadanya. Kita bersaksi bahawa sesungguhnya tidak ada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah, serta kita bersaksi bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan pesuruh Allah. Ayuhan Nas: Ucikum wa iyya yabitakwa Allah, fadzal muttaqun. Silang Jumaat yang dirahmati Allah, saya berpesan agar kita sentiasa bertakwa kepada Allah. Sesungguhnya berjayalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam solatul fajr, "Kalla dukatil ardu dakkan dakka." Demikianlah apabila bumi ini digoncangkan dengan kegoncangan yang maha dahsyat. Yang tidak ada kegoncangan seperti itu sebelumnya. Pada hari bumi ini digoncangkan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyebutkan. Pada hari itu bumi akan dilemparkan dan dihamparkan. Tidak ada lagi bukit-bukit. Tidak ada lagi lembah dan tanah tinggi. Yang ada bumi akan dibentangkan seluas-luasnya. Lalu kamu akan dibangkitkan ke semua kamu serentak. Kamu menanti di situ. Untuk tempoh masa yang... Sekadar dengan 70 tahun Tanpa apa-apa sebab Tidak ada hisap Tidak ada ucapan Tidak dikumpulkan Tidak dipecahkan Kamu berdiri menanti-nanti Untuk tempoh 70 tahun Pada ketika itu manusia akan menangis Kerana penatnya penantian yang lama itu hatta <Sessizuk> Sehingga air mata mereka berhenti Lalu mereka menangis air mata darah sehingga darah juga terhenti daripada mereka kerana lamanya menunggu di hari itu. Kemudian manusia akan pergi mencari-cari para nabi untuk memohon syafaat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mereka beralih daripada satu nabi kepada nabi yang lain dan kesemua nabi itu akan menolak kerana mereka tidak layak untuk berbicara dengan Allah Azza wa meminta untuk dicepatkan perhitungan sehingga akhirnya mereka akan datang berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan meminta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berbicara dengan Allah agar dicepatkan hisap dan perhitungan lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam akan pergi ke Arash berhadapan dengan Arash dan Nabi sallallahu alaihi wasallam akan sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala menanti perintah Allah Sehinggalah Allah akan mengutuskan dua malaikat untuk membangkitkan Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada sujud baginda. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam dibangkitkan, Allah akan bersabda kepada Nabi, "Muhammad." Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menjawab, "Na'am, iya Muhammad." "Ma Kenapa engkau datang ke sini?" Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan menjawab, Rabbi wa'attani syafa'ah." syafa' fi khalqika faqdi baynahum wahai tuhan sesungguhnya engkau telah menjanjikan kepadaku untuk mengurniakan syafaat maka berilah syafaat kepada hamba-hambamu mereka telah lama menanti kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyebutkan kepada nabi sallallahu alaihi wasallam qad syafa'tuka wa ana aatin aku telah memberikan syafaat kepadamu aku akan datang Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam akan kembali dan manusia akan tunggu beramai-ramai. Sehinggalah Allah Subhanahu wa taala akan menumpahkan isi langit yang pertama. Turunlah semua penghuni langit yang pertama dengan bilangan yang lebih ramai daripada penduduk bumi. Manusia dan jin berkali-kali ganda lebih ramai apabila datang turunnya penghuni langit pertama manusia dan jin akan beramai-ramai berjumpa dengan mereka, bertanya kepada mereka ramainya yang turun sehingga tidak kelihatan yang mana depan yang mana belakang orang akan pergi dan bertanya afikum rabbuna apakah kamu berdatang bersama dengan Tuhan kami? lalu penghuni langit pertama akan menjawab subhana rabbina laisa fina wahua atin Maha suci Tuhan Tuhan tidak bersama dengan kami tapi dia akan datang Kemudian ditumpahkan penghuni langit yang kedua, penghuni langit yang ketiga, keempat sehingga ketujuh. Dan setiap kali turunnya penghuni langit itu, manusia akan lari berkejaran bertanya mereka, Afikum Rabbuna, apakah Tuhan kami bersama dengan kamu? Dan setiap itu juga mereka akan menjawab, Subhana Rabbina Laisafina Wahua Atim. Maha Suci Tuhan, Tuhan tak bersama dengan kami, tetapi Tuhan akan datang. Sehingga ditumpahkan segala makhluk langit dan bumi di atas muka bumi yang terhampar luas itu. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan di dalam Al Quran, Wajah Rabbu Kwal Malaku Saffa Saffa. Pada ketika itu akan datang Allah bersama dengan para malaikat yang berbaris-baris. Wajah Rabbu Kwal Malaku Saffa Saffa. Pada Yoma idin tu'arbu nala takhfah minkum khafiyah. Pada hari itu 8 malaikat akan membawa arash Allah subhanahu wa taala. Pada hari itu akan dibentangkan amalan kamu. Tidak ada suatu pun yang akan tersisa dan tersembunyi. Apabila Allah subhanahu wa taala datang pada hari kiamat kelak, pada ketika itu akan bersuara satu suara. Suara yang akan menyebutkan pada hari itu. Hari ini akan terselamatlah ashabul kiram. Akan terselamatlah orang-orang yang berbahagia pada hari ini. Sati'lamul yaum man ashabul kiram. Hari ini kamu akan kenal orang-orang yang terselamat. Kemudian suara itu memanggil. hamadu lillahi ala kulli hal. Di mana... Orang-orang yang sentiasa memuji Allah dalam apa sahaja keadaan. Ketika senang, ketika susah, ketika sakit, ketika sengsara, ketika bahagia, ketika duka cita, mereka hanya memuji Allah. Mana orang-orang itu? Bangun. Lalu bangunlah sekelompok manusia daripada padang mahsyar dan diucapkan kepada mereka, "Kamu masuk ke syurga." selesai kelompok yang pertama lalu ditanya pula kelompok yang kedua di mana alladzina kana tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa razaqnahum yunfiqun mana orang-orang yang pada waktu malam lambung mereka bangun tahajjud berdoa kepada Allah dalam keadaan takut dan mengharapkan daripada Allah dan mereka ini adalah orang-orang yang berinfak daripada harta yang kami kurniakan kepada mereka mana orang-orang itu? bangun! lalu akan bangunlah pada ketika itu orang yang sentiasa tahajud pada waktu malam dan diucapkan kepada mereka kamu jalan masuk ke syurga kemudian akan diseru pula golongan yang ketiga, di mana orang-orang yang alladina la tulhihim tijarah walabayun anzikri Allah wa ikam salat wa itaiz zakah, yaqafun yaumantat taklub fihil qulub walabsar, mana orang-orang yang perniagaan dan perdagangan tidak pernah melalaikan mereka daripada mengingati Allah, mendirikan solat, membayar zakat. Mereka takut akan datangnya hari Yang wajah-wajah dan hati sanubari Akan berdolak-dalik Berbolak-balik pada hari itu Mana orang-orang peniaga yang tidak lalai Sentiasa mengingati Allah Bangun Lalu bangunlah mereka Diucapkan kepada mereka Kamu Jalan masuk ke syurga Waji'ayawma'idhim bijahannam pada hari itu akan datang pula neraka jahanam. dalam hadis riwayat muslim daripada Abdullah bin Mas'ud menyebutkan bahawa neraka jahanam pada hari itu akan diikat dengan 70 ribu tali dan setiap tali itu akan ditarik oleh 70 ribu malaikat dibawa ke hadapan orang ramai yang berkumpul dan daripada neraka itu akan keluar satu tengkuk yang ada dua mata dan satu lidah yang berbicara Tengku itu akan berkata, "Wakil tu minkum bisalasah." Aku menjadi wakil untuk menangkap tiga golongan. Di mana Jabbarun Anid? Mana orang-orang yang sombong menolak syariat Allah? Di mana orang yang sombong menolak syariat Allah? Tengku itu akan mengangkat setiap satu daripada mereka melemparkan dalam neraka sebelum hisap Kemudian dicari pula man azallaha wa rasulahu di mana orang-orang yang menyakiti Allah dan rasulnya yakni melakukan perbuatan yang membawa ke kemurkaan Allah dan rasulnya memusuhi Allah dan rasulnya lalu tengkuk itu akan kutip setiap satu musuh Allah dan rasulnya dan melemparkan ia ke dalam neraka dan yang ketiga akan dicari aina ashabut tasawir mana orang-orang yang di dunia dulu Tukang ukir, tokong-tokong Mana pembuat berhala Tengku itu akan kutip Setiap satu yang membuat tokong-tokong Dan berhala-berhala Lalu dilemparkan di dalam neraka Kemudian Akan dibentangkan Buku amalan manusia Apabila dibentangkan Buku amalan manusia Yatadhakkarul insan Wa anna lahu zikra pada ketika itu manusia akan beringat, sedangkan peringatan pada ketika itu tidak lagi memberi manfaat kepada mereka. Ya, kulualaitani kadamtuli hayati. Mereka akan mengucapkan alangkah baiknya kalau dahulu aku melakukan amalan yang baik. Pada ketika itu akan dibentangkan buku amalan akan diletakkan timbangan amalan lalu diseru makhluk satu demi satu dan dihitung amalan mereka innama hiya suhufukum wa a'malukum tuqra'alaykum faman wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghayra dhalika fala yalumann illa nafsuhu sesungguhnya ini adalah buku kamu dan amalan-amalan kamu Sesiapa mendapati amalan yang baik maka hendaklah dia bersyukur kepada Allah. Sesiapa yang mendapati amalan yang tidak baik maka janganlah ia menyalahkan melainkan dirinya sendiri. Fayaumah idin la yu al zibu azabahu ahad, walla yusik wasaqahu ahad. Pada hari itu tidak ada yang pernah mengazab sesiapa pun sebagaimana azab Allah pada hari itu. Dan tidak ada mana-mana belenggu dan ikatan di dunia ini yang sekeras belenggu pada hari itu. Allahumma ya Allah selamatkan kita pada hari mahsyar kelak. Allahumma amin. Aku lukaw li hadha wa astaghfirullah li walakum.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 Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama baraka ta'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Usikum wa iyaya bi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan apabila orang beriman dibawa pada hari itu menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala untuk hisap Lalu akan dibentangkan kepadanya amalan-amalannya. Ata'rifu zambahada, ata'rifu zamb, ata'rifu zambakada. At zamba Tahukah kamu kamu pernah melakukan dosa ini? Tahukah kamu kamu pernah melakukan dosa ini? Lalu hamba Allah yang beriman akan mengucapkan, Aku tahu. Kerana melihat betapa details dan mendalamnya hisap Allah Subhanahu Wa Taala sehingga dosa-dosa yang paling kecil dan tidak diketahui sesiapa pun dibentangkan pada hari itu sehingga dosa yang dia tak pernah sedar dan dia abaikan dibentangkan pada hari itu sehingga dia merasakan binasalah dia pada hari itu mengenangkan dosa-dosa yang belum disebut lagi ketika itu Allah Subhanahu wa taala kamu mengucapkan satartulaka fid dunya wa aghfirulaka alyawm sebagaimana aku telah pun menutup dosa ini kepada engkau di dunia dahulu demikian juga aku mengampunkan dosa ini daripada engkau pada hari ini Allahumma stur wa amin rawatina Allahumma istur'uyubana wa a'min rawatina Allahumma istur'uyubana wa a'min rawatina Ya Allah tutupkanlah aib kami pada hari itu dan selamatkanlah kami daripada ketakutan pada hari itu Ya Allah tutupkanlah aib kami pada hari itu dan selamatkanlah kami daripada ketakutan pada hari itu Ya Allah tutuplah aib kami pada hari itu dan selamatkanlah kami daripada ketakutan pada hari itu Lalu Allah Subhanahu wa taala memadamkan dosa hamba-hamba Allah yang beriman tidak ada yang mendengar akan dosanya tidak ada yang mengetahui akan dosanya sebagaimana Allah menutup aibnya di dunia Allah tutup aibnya di akhirat ya Allah jadikanlah kita tergolong di kalangan orang yang Allah ampunkan dan juga maafkan pada hari itu Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, tidak ada jalan selamat melainkan dengan menjaga lima waktu solat kita sehari semalam. Tidak ada jalan selamat pada hari itu melainkan dengan menjaga solat kita lima waktu sehari semalam. Tidak ada hujah kita di hadapan Allah kalau kita meninggalkan solat. Peliharalah solat kita. Peliharalah solat kita. Mudah-mudahan Allah tutup aib kita pada hari itu kelak. Ya ayyatuha nafsu'l mutma'innah irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah fi ibadi wadkhuli jannati wahai jiwa jiwa yang tenang dan tenteram kembalilah kamu sekalian ke dalam tubuh kamu ke dalam ke dalam tuan kamu radiyatan mardiyah dalam keadaan reda dan diridhai masuklah kamu ke dalam hamba-hamba-Ku dan masuklah kamu ke dalam syurgaku. Mudah-mudahan kita tergolong dalam kelompok itu di akhirat kelak. Allahumma ghafiril muslimina wal muslimat. Wal mu'minina wal mu'minat. Al-ahya' minhum wal amwat. Innaka sami'un um qaribun mujibud da'wat. Wa qadiyal hajat. Allahumma istur'uyubana wa amin rawatina. Allahumma istur'uyubana wa amin rawatina. Allahumma istur'uyubana wa amin rawatina. Allahum ansur Allahum ansur Allahum Allahumma ansuril muslimin Allahumma ansuril mujahidina wal mustadha'afin Allahumma ansuruhum ala a'da'ihim Allahumma thabbit quloobahum wa aqdamahum Allahumma thabbit quloobahum wa aqdamahum wasaddit ramyahum Allahumma ansuruhum ala a'da'ihim Allahumma alaika bil-yahudi sahayinah Allahumma alayka bil-yahudi s Allahumma alayka bil-yahudi s Allahumma ya munzil al-kitab wa ya mujriya s-sahab wa ya hazim al-ahzab ihzimhum wa zalzilhum wa dammirhum wa farriq jama'hum wa shatid shamlahum Allahumma inna na'udhubika min syururihim wa naja'aluka fi nuhurihim Allahumma ansuril muslimina alayhim Allahumma ansuril mujahidina wal mustada'afina fi ghazza Allahumma aslih wulata umurina Allahumma wafiq Seri Paduka, Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan agong Sultan Ibrahim Wa kathalika wafiq Tuan yang terutama Yang di-Pertuan Negeri Pulau Pinang Allahumma wafiqhum lima tuhibbu wa tardah Allahumma aminna fi watanina Wa fi sairil biladil muslimin Rabbana atina fi dunia hasanah Wa fil akhirati hasanah Rabbana atina fi dunia hasanah Wa fil akhirati hasanah Wa qina azaban nar Amin ya Rabbal Alamin Hamba Allah. Inna Allah yaamur bil Adl wal Ihsani wa itaidil Qurba, wyanhaa'an al Fashiai wal Munkar wal Bagh. Yaidukum, laggakum tazakron. Fadzur Allah al Adzim yaadzukum, washkuruhu al Niamhi yazilkum. Walladzukur Allah akbar. Wallahu yalamu ma